ОРХІДЕЇ стропіків Перед вами споруда, розміром ледве чи не з Єгипетську піраміду. Тільки споруда ця на колесах. Дерев'яна вона. Химерна. Власне, про неї можна б сказати, що це величезна незграбна гарба однак призначення її зовсім не господарське. Не для того, скажімо, щоб ввозити з поля снопи. Перед вами королівська колісниця. Вежа багатоярусна, яскрава гора, уся розфарбована в червоне та золоте. Можна уявити, яка це була проблема. Надати рух цій громізькій рипучій споруді Кількі волів чи слонів треба було запрягти під час королівської церемонії, щоб ось така грізна, вохряно-червона аж палаюча позолотою, гора з вартою та герольдами на верхніх ярусах могла просуватися людними вулицями Бангкока, викликаючи подив і захват. А ще, мабуть, частіше, трепет підлеглих. Повіз справді імпозантний, і упряжений в колісницю мали бути неодмінно люди. І упрягалося їх небагато і немало – триста чоловік. Це тільки тих, котрим належало тягти вперед ясновельможну колісницю-гарбу. А ще й позад неї невідлучним супроводом рухалася численна команда особливого призначення. Команда... Людей гальм, чиїм обов'язком було цю важезну колісницю стримувати, гальмувати, плечима давати їй рівновагу на крутих поворотах. У наші дні ця гігантська, вражаюча розмірами колісниця, ставши експонатом у Національному музеї, виконує свою головним чином інформаційну службу. Щось вона виповідає людям приїжджень. Адже з царської цієї колемаги, мов би, ще не вивітрювся дух екзотичної і свавільної минувшини, багатовікових феодальних звичаїв, які для нас мимовіль перегукуються з похмурими звичаями Кріпаччини, ще саме декоративних потьомкінських сіл та іншими витівками розбещеного панства». Стоячи перед цією застиглою багатояросною спорудою, ви, мимовіль, відчуєте бажання уявити що отих людей-тягачів та людей-гальм, чиє життя вважали, звичайно ж, тільки придатком до такої розсяцькованої вавилонської вежі на колесах. Виникне також бажання, Уявити, з яким почуттям дивилася на грізну цю колісницю, дівчина незвичайної долі. Бранка новітніх часів, котрій, бувши родом українкою, судилась потім стати таїландською принцесою, може найнещасливішою з усіх на світі принцес. Життя її схоже на легенду, на суцільну пригоду, сповнену розпуки і трагізму. До революції королі Таїланду, як відомо, підтримували досить тісні зв'язки з імператорським двором династії Романових. Тим-то сталося так, що один з принців, навчаючись у Петербурзі, закохався в українську дівчину, яка жила на той час там і котра... Відповіла йому взаємністю. А далі сюжет розгортався уже за тим гірким народним прислів'ям. «Дай серцю волю, заведе в неволю». Кажуть, була вона освічена і гарна собою, ця юна Чернігівка, чия врода не раз дивилася у ясні води до сни, і нібито не вінець майбутньої королеви спокусив дівчину, а лише чисте почуття кохання спонукало їй податися в мандри, в країни відомі, де їй довелося відчути на собі найтяжчі удари долі. Не всміхнулося на чужині щастя нашій юній земляці. Не став її обранець володарем пишної королівської колісниці. Не довелося молодій парі закоханих сидіти високо під отим золотим балдахіном, бо, згідно традиції, той із принців, який одружувався з іноземкою, назавше позбавлявся права на трон. Ще одна історія двох розбитих сердець. Ще одна людська драма така незвичайна, що аж дивно, чому вона не стала твором музики, поезії, або чому не виведено її на екран. Тайландці неохоче відгукуються на згадку про цю давню історію, про це дивне кохання, що спалахнуло колись серед білих ночей півночі, щоб згаснути потім, з муками і болем серед духмянощів темних ночей тропічних. Нашим співрозмовникам, людям інтелігентним, вихованим по-сучасному, ніби аж ніяково і соромно за усі ті приниження, що їх тут колись було завдано беззахисній чужинці, душа якою проти всіх підступів та цькувань придворної Камарильї, як єдиний свій захист, тільки й могла виставити довірливе почуття закоханості, безмовний голос юного, відданого серця. Одначе, коли заходить мова про шляхи наших взаємин у минулому, навряд чи й згадається вам що-небудь інше, крім цієї напівлегендарної, повитої в екзотичній туманої історії. Як мало ми знаємо одне одного. Скільки наївних запитань, викривлених суджень почуєте у таїландській столиці навіть від людей, настроєних щодо вас доброзичливо. Про легендарну принцесу, скажімо, зовсім не йшлося, коли Асоціація таїландських письменників запросила мене на зустріч. Тут панували інші зацікавлення. Господа і наші хотіли більше знати про життя радянської літератури, про те, що пишеться і друкується мовами численних народів країни Рад. Річ у тім, що доступ радянської книги сюди обмежений. Власне, ця країна закрита для контактів з радянською культурою. Штучно перетнуто шляхи для взаємного культурного спілкування – в країні, де сильний мілітаристський дух, зв'язки з світом соціалізму деким трактуються як рішучі небажані. І ось ж присутні на нашій розмові тайландські письменники, а це переважно жінки, привітні, тактовні, схожі на скромних сільських учительок, як виявилось, добре обізнані з російською класикою, вони у захваті. Чехова, Толстого, декотрі чує також і про Тараса Шевченка та Лесю Українку, трохи навіть знайомі з творами сучасного українського письменництва. Просто зворушлива та щира уважливість, з якою ці відгороджені від нас численними бар'єрами і зовсім невідомі раніше нам друзі, готуючись до зустрічі, повишукували найменші публікації в англомовних прогресівських виданнях та в журналі «Радянська література», що виходить у Москві іноземними мовами. Знайдене прошту діювали все до словечка, бо їм хочеться більше знати про людей того поетичного краю, що його колись натхненно змалював Микола Гоголь своїм чарівницьким пером. Вони чули про Київ, чули, що то місто краси фантастичної, одне з найчудовіших на планеті. Та от чи вдасться його коли-небудь побачити? Смуток і сумнів у голосі, бажання дружби, жага пізнання. Небагато й ми знаємо про них, про їхнє життя. Наше знайомство з країною досить побіжне, до того, що гостя обмежує можливості, адже є речі, про які не годиться тут розпитувати. Так велить східна делікатність, не кажучи вже про мовний бар'єр. З учасників нашої делегації лише один, молодий Москвич, знає тайську мову. Знає так досконало, що господарі, визнані в країні лінгвісти, і поважні оці письменниці раз у раз голосно дивуються досвідченості нашого перекладача. Весело запевняє, що цей хлопець просто мовними перлами сипле, Звідки йому відомі такі рідко вживані звороти, дотипи та афоризми народної тайської мови? Палець спека. Календарно зараз зима, січень. Тож дивно нам бачити з відкритого павільйону бояння зелені на берегах ріки. Мимоволі подумається, що Київ оцій порі завалений снігами. У Шереметтів, звідки ми вилітали, метезові завірюха, а тут люди ховаються від сонця по затінках, і неподалік від нас на тлі цілоденно ясного неба рожевим квітом величезна бугенвілія цвіте. Кожна гілочка обсипана ніжними палюстками, схожими на горошок польовий. Чи староскіш, дарунок тропіків. Оця вічно квітуча у сонячній рожевості Бугенвілія, та ще оті каламутні, прориті біля неї стічні канави, де замість місточка дошку хистку перекинуто для пішоходів, це Бангкок у подробицях. Це, мов би, його візитна картка. Бугенвілія – майже наша землячка. Вона родом із Середземномор'я. Європейці завезли її сюди. І вона одразу прижилась у цьому благодатному кліматі. І почувається тут чудово. Січніш повсюдній канави, що зустрінуться вам навіть за два кроки від фешенебельного сучасного готелю, то спадщина тих часів, коли ще й Бангкока як єдиного цілого не було, а лише купчились тут на заболочених низинах численні поселення, що потім зрослися у це кількамільйонне місто-гігант. Якщо вже говорити про контрасти, то це вони тут, де окутані садами вілли багатіїв, Сусідять із районами Трущов, у тисневі та бруді розкаданих побіля смердючих каналів, котрі перетинають Бангкок в усіх напрямах. Венеція Сходу, казали колись про Бангкок. Певне, канали тоді ще не були артеріями бруду, не задихалися люди від смугу та автомобільного чаду. Юні танцівниці. Щоб розважити короля, виступали ночами на плотах, пропливаючих каналами Бангкока, при цьому танці відбувалися неодмінно при місячному світлі. Так вилів звичай, що його витворили східні естети, певне тоді, коли ще не було тут смороду каналів, ядучого смогу, трущоб. Вдень міста живе діловим сучасним життям, де ринуть і ринуть автомобільні людські потоки, а нічний Бангкок – то вже світ особливий, де з'являються ніби інші люди. Ось вони йормляться, гомонять у скверику, перегукуються, щось печуть, смажать, готуючи для себе тут вечерю. Получ майстри різьби пропонують вам дерев'яних слоників власного виробу, Ще далі заклопотані віруючі запалюють ароматні палички сандалового дерева, щоб цими ритуальними пахощами та живими вінками виявити шану і послух своєму скромному будді, чия постать у звичній позі вічного роду бовбанія у закутку скверика. Звісно, це лише поверхневий шар нічного життя, без краєго-східного міста, що ховає від стороннього ока безліч екзотичних своїх таємниць. Уже після відвідин цієї країни у пресі з'явились сенсаційні повідомлення про існування невільницького ринку в столиці Таїланду про те, що десь тут на вулиці, яка так і зветься «Невільницька», Сучасні гендлярі майже безборонно продають багатіям малолітніх рабів, шкільного віку хлопчиків та дівчаток. Так принаймні повідомило лондонське товариство боротьби з рабством, а західнонімецький журнал Штерн і в деталях розповів, як спритні агенти сотнями й тисячами збивають ландську дітвору власникам фабрик з вигодою перепродають цинічним визискувачем нещасних дітей, куплених за безцінь у знадолених їхніх батьків. Так юне життя, лише ступивши у світ, уже прирікається на багаторічне і цілковите безправ'я. Більшість дітей, пише Штерн, ніколи не бачить денного світла. Їхнє життя минає на фабриці. Там вони працюють, там їх всяк так годують, там діти сплять на голій кам'яній підлозі поряд з верстатами. Вони не що інше, як маленькі раби. Викинуть цих маленьких рабів за ворота, аж коли вони досягнуть повноліття. Бо за існуючим законом з повнолітніми господар повинен укладати трудовий договір і платити за працю. Отже, ви, повнолітні, йому тепер не потрібні, фабрика шукатиме і знайде малолітків. Ясно, що такі речі не афішуються, ніхто не стане розповідати про них делегаціям. Вам краще покажуть славнозвісну колекцію буд, справді чи не найбагатшу на весь Азійський континент. Зібрання статуй вважається гордістю Бангкока. Сотні їх тут, звезених з різних країв, будь японських, китайських, кхмерських, цілі шереги будь усміхнених або сумовитих, спокійних та самозаглиблених, зустрічатимуть вас найтоншими відтінками настроїв, дивуватимуть невловними виразами обличчя де кожна задума чи усміх для вас буде загадка. Колекція рідкісна, унікальна. За все це, звичайно, спасибі. Одначе, що ж там? За річкою у затінку дерев? Що по той бік цих швидкоплинних вод ріки, котрі несуть і несуть перед вами цілі плавучі острови водоростей, живі пластовні лотосів та водяних гіацинтів. Яке життя криється за тими густими заростями та стрункими силуетами пальм, серед яких іноді промайне людська постать, мов би чимось зацікавлена чи сполохана. Дорога летить що далі від столиці кудись у південні провінції. Без кінця тягнуться рисові поля, пальмові гаї, їх тут цілі ліси цих кокосових пальм, що, здається, були даровані людині ще за часів Адамових. Близько від шляху росте славетна своїми плодами попаїя, підступають до траси банани. Хлібне дерево. Родить усе тут круглий рік. Земля багатюща. Рослинність всюди буйна, повна сила. Рай, не раз подумається вам. Були нібито на землі у сиву давнину такі чотири тисячоліття, коли людство не знало воїн. Археологічні знахідки у Таїланді серед яких ряд сенсаційних змусили багатьох дослідників інакше на історію цивілізації. Чи тільки в дворіччі її колиска? Золотий вік! Чи не тут він існував колись? Люди, які населяли місця нинішніх тайських розкопок, виявляється жили протягом чотирьох тисячоліть в умовах постійного миру жили в достатку і злагоді. Археологи серед численних знахідок не виявили жодних слідів нашестя, стихійних лих, а на останках людей жодних знаків передчасної вимушеної смерті. Відкриття чи ще одна мрія про світанкову райську еру людства? Правді бо, як щедро дала всього тут природа людині, щоб була вона в достатку і щасті. Але чому ж нині дітей продають у неволю? І чому ці озброєні кремезняки, що супроводжують нас в автобусі, мовчазні хлопці з охорони, що й ночами невідлучно чергують у коридорах готелю, оберігаючи недоторканість делегації, Чому вони зараз так сторожко вглядаються в простір в зарості? Чи не тому, що прикордоння країни всюди кешмакишість звиклими до терору полпотівськими бандами? Ночувати доводиться далеко від Бангкока. У маєтку власника багатющих ананасових плантацій, бо ніякого готелю поблизу нема. Господар маєтку, ранчо, гасієнде чи як там, опецькуватий і не вельми привітний, він, так би мовити, у класичному вигляді, репрезентує свій привілейований клас. В його набундюченості є щось комічне. Тимто хтось із наших після знайомства кинув про нього жартома «плантатор». І так він уже й далі йтиме під цим іменням, котре явно йому пасує. На власних його плантаціях вони розкинулись на рівнинах до самої Сіамської затоки. А на нас все родять чудово. Господар всюди шукає для них ринків збуту. Чомусь він уявив, що і ми можемо відповідно вплинути на наших торг предівців, схиливши їх укласти з ним вигідні для нього контракти. Ананасний магнат давно про це мріє. Хоч і народжений тут, у тропічному кліматі, плантетор одначе теж потерпає від спеки. Підкотить з нього ручаями. Темне, з налитими щуками обличчя, та круті його в'язали сніють, мов би, змащені рибячим жиром. Спекою розмлявило нашого супровідцю. Здається, більше, ніж нас таке враження, що його дій має дрімота. Він, цей опецьок, весь час ніби сонний, і тільки тоді і ожвавлюється, коли мова заходить про справи комерційні, про економічні вигоди чи невигоди, у кого ще можна купити, а кому що продати. Ось тоді його очіці враз оживуть, заблищать. Відігнавши дрімоту, він на пропонує нам оглянути свою гордість. Концерний завод, де все перебуває ще в стані розбудови. Господар докладно розтлумачує нам всю технологію виробництва, потім знов спрямовує автобус в глиб ананасових плантацій, не минаючи жодної із них. Почувається, що влада плантатора у цих володіннях безмежна. Супроводить його ціла лавата галакизників, пронозистих запобігливих молодиків. Між ними вигулькує то тут, то там навіть місцевий шериф. Довго талесий, запопадливий, він бігає трясогузом сюди-туди, аби догодити господареві. В'ються тут і місцеві діячі-котроїці з партії. Плантатор з серйозним виглядом запевняє, що в нього тут своя власна партія, одна з десятків існуючих у Таїланді. А що ж то буваніє в глибині планції? Що то за жалюгідні хатини, розкидані де-не-де -де поміж самотніх пальм у подовж каналів? Дим куриться... Жінки з дітьми сидять біля якоїсь незрозумілої купи збіжжя, чи що. Обличчя в жінок в таку спеку, закутані темним ганчір'ям. Може, від диму? Що то за люди? Що вони роблять? Нам пояснюють, що то сім'ї тих, Чиїм заняттям є випалювати у напівземлянках деревне вугілля? Робота специфічна, нелегка. Пояснюється нам це скупо, в слова. А щоб підійти до тих людей, тут про це не може бути й мови. Не заведено. Плантатора свої правила, своя гостинність. От і його ранчо до ваших послуг. Господар має репутацію людини гостинної. Ананасова ця гасієнда багатьох столичних його приятелів розважала, вона і вашу делегацію прийме на цілу ніч. Буде тут вам видано все необхідне для купання. Можете йти плавати при місяці у теплих водах Сіамської затоки. Це ось зовсім поруч. Так і поїдемо з цієї плантаторської вілли в цілковитому невіданні. Що ж то за люди були закутані ганчір'ям до очей безмовниці, котрі день крізь день ковтають дими біля курних своїх вогнищ посеред плантацій, не маючи права на спілкування з приїжджими людьми? Що думають вони? Якими почуттями живуть? І що промовили б до вас мовчазні їхні погляди? Розділені невидимим бар'єром, Лише звідстані бачили їх, Тих похилених у праці жінок. Одначе й звідстані читалися У їхніх зневолених позах Сум і Скорбота. Ось про кого могла б розповісти нам Таїландська література. Ось про чию долю міг би дізнатися світ і створив наших тайландських колег. Згодом будемо ще на фермі, де вирощують крокодилів, де напівголий сухоребрий доглядач зморено спочиває, присівши на живу крокодилячу спину, почуваючись при цьому спокійно, ніби сидить на сірій каменюці. Побуваємо також в одному з перших кооперативів на королівських землях. Нам було приємно дізнатися, що тайландці люблять читати. Книга у них користується, може, навіть більшою шаною, ніж у декотрих західноєвропейських промислово розвинених країнах. Тут своя культурна традиція. Добрі звичаї народу, його привітність і щирість, вони почуваються в усьому, а найперше, мабуть, в художній народній творчості. Людей обдарованих зустрінеш повсюди. На телевізії нам показали студію, де саме йшла репетиція молодих артистів, відібраних по конкурсу. Скільки вродженої пластики і грації в кожному жесті, в кожному русі цих Східних смаглявих красунь, Що вродою так нагадують степових українок. Крізь до тропічної ночі лине музика. Виникають сцени з Рамаяни. Один за одним вихряться колоритні З різних районів України національні танці. Допізна дивимось за містом концерт. Мій посольський знайомий у перерві розповідає про один цікавий факт із ряду тих загадкових, які ще ждуть від науки належних пояснень. Живе нібито у горах Таїланду плем'я, яке привернуло увагу етнографів тим, що жінки цього племені вишивають напрочуд гарно і вишивають хрестиком. Тобто тим способом, що його ніколи в глибині не існувало. Адже візерунки, орнаменти тут зовсім інші. Отже, етнографічний феномен – диво. І хто скаже, звідки в того гірського племені зовсім не властиві місцевим традиціям орнаменти? Припущень можна наслухатись різних. Почуєте навіть таке? Чи не відгомінце тих сивих полинових часів, коли Чингисханові орди хапали в неволю дівчат-слов'янок десь на берегах Дніпра чи у Карпатах і гоном гнали у глиб своїх несходимих азійських володінь? І чи не тому дівчата-тайки, вродою іноді зовсім як наші чорноброві українки? І якщо це навіть цілковита фантазія, то все ж і вона несе в собі певний зміст. Бо є ще стільки на світі явищ недосліджених, шляхів забутих, стежин, що губляться у темряві століть. Людство здавна знало шляхи міграцій. Контакти між народами виникали раз у раз. Але як часто були, то лише контакти ворожнечі. Горя, кривавих драм людських. Сучасна епоха потребує інших контактів. Народи стужились за контактами дружби, взаєморозуміння, чесної людської солідарності. Якраз місія дружби і привела нас сюди. тайландці відповідали нам взаємністю. Всюди... Хай буде то в університеті, чи на зустрічі з письменниками, в цехах підприємства, чи в орхідей-центрі, чудовому господарстві, що постачає орхідеями ледве чи не всі міста континенту, скрізь могли відчути, що ви бажані, що ваша соціально оновлена багатомовна країна цікавить тут багатьох. П'ячи відвідин Орхідей Центру, познайомили нас з його науковим керівником, жвавим професором-селекціонером, котрий усе своє життя присвятив Орхідеям. Ще по дорозі таїландці з гордістю розповідали нам про свого ентузіаста-квітникаря, запевняючи, що на відміну від сучасних плантаторів, це той, хто не для зиску живе на світі. Він справді за покликом душі присвятив себе квітам, його захоплення виникло з творчої пристрасті лише з любові до краси. Лицар Орхідей, чуємо про нього від перекладача, нещадить себе для примноження краси життя, є й такі люди на світі. Ославлений цей професор зустрів нас привітно, з підкресленою доброзичливістю. «О, нам відомі ваші київські орхідеї, почули ми від ученого. Вони вже брали участь навіть в космічних експериментах. Тайські там не бували, але вони сестри вашим. Може, навіть один і той же сівач десь у продавності їх по планеті засівав? На сам кінець селекціонер висловив бажання подарувати нам орхідеї, щоб і до Києва помандрував один з його нововиведених сортів. Ми посміялись. Зима, тисячі миль відстаней? Ні, таке не для орхідей, не для зимових перельотів цих найніжніших у світі рослин. За іншими зустрічами, протокольними і непротокольними, нам навіть і забулась розмова про подарунок, про фантастичний намір тайландського селекціонера. Однак у ніч відльоту в аеропорту чимні урядовці раптом кличуть учасників делегації в окрему кімнату і з урочистою обережністю відкривають на столі Дбайливо упаковані для кожного із нас коробки повні живих орхідей, де кожна гілочка в пластмасовій пробірці з розчином, який живитиме цвіт. «Будь ласка, на спомин про Таїланд!» «З собою?» – сміхається хтось. На другий кінець континенту? Багато днів потім тендітні ці орхідеї з далеких тропіків квіти найтендітніші, може, з усього живого. Чудово квітували в Москві, і у Києві, і в Алмаці, нагадуючи кожному із нас про нових наших друзів про те, що потяг до людської солідарності стає знаменням часу найглибшою потребою епохи.